Розділ шостий. Ноель. Париж, 1941 рік. Для одних Париж 1941 був містом незліченних багатств і необмежених можливостей, для інших – виродком пекла. При згадці Гестапо парижан ухоплював жах. У місті без кінця обговорювали злочини цієї організації, але обговорювали пошипки. Переслідування французьких євреїв, що почалося з дрібного хуліганства, биття вітрин у ряді магазинів, невдовзі перетворилося на добре налагоджену гестапа систему вилучень, сегрегації та знищення. 29 травня вийшла нова ухвала. У ньому, зокрема, говорилося говорилося, шістькінцева, розміром з долоню, зірка з чорною смугою по краях, виготовляється з жовтої тканини та має напис «Юден» чорного кольору. Підлягає носінню із шестирічного віку на лівій стороні грудей. Міцно пришивається до зовнішнього боку одягу. Не всі французи хотіли жити під німецьким чоботом. Маки, учасники французького опору, вміло та самовіддано боролися проти фашистів. Якщо маки траплялися, їх убивали з неймовірною жорстокістю. Одну молоду графиню, сім'я якої володіла замком на околицях Шартра, змусили віддати нижні поверхи замку німцям, де вони розмістили свій штаб. Німці займали приміщення протягом півроку. У той же час графиня ховала у себе на верхніх поверхах п'ятьох маки, розшукуваних гестапо. Німці і патріоти жодного разу не зустрілися, але за три місяці волосся графині зовсім посивіло. Німці жили, як за завойовникам. Пересічним французам доводилося туго, бракувало всього, не бракувало лише в холоді та злиднях. Сильно скоротилося подання газу для побутових потреб, не працювало опалення. Щоб не замерзнути взимку, баражани купували тонни тирси, забуваючи ними півквартири, а площу, що залишилася, обігрівали спеціальними печурками, в яких спалювали тирсу. Усі, від цигарок до кави, до шкіри, стали робити із замінників. Французи гірко жартували з цього приводу. Тепер байдуже, ніж харчуватися. Усі продукти мають однаковий смак. Француженкам, які завжди славилися вмінням одягатися найкраще, замість вовняних пальто доводилося носити безформні овечі кожухи і одягати на ноги дерев'яні черевики без підборів. Вони так стукали по асфальту, що нагадували стукіт-копит, наче місто мишли безформні не жінки, а коні. На паризьких вулицях значно поменшало автомобілів таксі і найбільш поширеною формою транспорту стали двомісні таксі на базі велосипедного тандему. Театральне життя було ключем. Звичайне явище при затяжних кризах. Люди тікали від суворої дійсності до театрів та кіно. Но Эль Паш відразу стала зіркою. Її заздрісники в театрі стверджували, що своїм успіхом вона цілком завдячує впливу та таланту Армана Готьє. Справді, Готьє допоміг їй розпочати кар'єру, але всім театральним працівникам добре відомо, що зірку може зробити лише публіка, цей безликий, мінливий, обожнюючий і проникливий суддя, від якого залежить доля будь-якого виконавця. А публіка була в захваті від Ноель. Сам Арман Готьє глибоко шкодував, що Ноель просунув на сцену. Тепер він став їй непотрібен, вона залишалася з ним лише з власної забаганки, і Готьє жив у постійному страху, що вона його покине. Більше свого життя Арман працював у театрі, але жодного разу не зустрічав жінок, подібних Ноель. Вона, як купка, вбирала все, чого він їй вчив, і з небувалою ненаситістю вимагала нових знань. Ноель виявляла разючу майстерність від зовнішнього малюнка ролі, переходячи до внутрішнього осягнення характеру та створення образу. Із самого початку готє знав, що Ноель буде зіркою. Він ні секунди насумнівався у цьому. Однак у міру того, як він все краще дізнавався Ноель, його вкрай дивувало, що її кінцевою метою аж ніяк не є досягнення слави на театральних підмостках. Щоправда полягала у цьому, що по суті Ноель навіть цікавила гра на сцені. Спочатку Готіє просто не міг цьому повірити. Стати зіркою – значить досягти вершини слави, дотриматись неодмінної умови акторської кар'єри. Для Ноель виступ на сцені був лише черговою сходинкою до досягнення мети і готєв у відсутності ні найменшого уявлення, у чому вона полягала. Ноель залишалася для нього загадкою, якоюсь незбагненною таємницею. І чим глибше він проникав у цю таємницю, тим важче ставало йому осягнути її. Він ніби відкривав китайські скриньки. Відкриєш одну а всередині обов'язково виявиться інша. І так без кінця. Готіє завжди пишався своїм умінням розпізнавати людей, і в першу чергу жінок. І та обсавина, що він нічого не розумів у жінці, з якою жив і яку любив, зводило його з розуму. Він запропонував Ноель одружитися, і вона відповіла «добре». Отак він здогадувався, що це добре. Однак нічого не означає, що для неї це не більше, ніж заручене з Пилипом Сарелем. І Бог розповідає, зі скількома ще чоловіками, яких вона знала за своє життя, невідомо це вияснити. Він усвідомлював, що одруженню не судилося відбутися. Настане час, Іннуель покине його. Готіє був впевнений, що кожен чоловік, який зустрічався із нею, Пропонував їй лягти із нему ліжко. Він також чув від своїх заздрісних друзів, що жоден із них не досяг успіху в цьому. "Пощастило тобі, сучену сину», – сказав йому один із них. «Повісити тебе за це мало. Я пропонував їй яхту, замок із цілим штатом слуг на мисі Антіп, а вона реготала мені в обличчя. Інший банкір якось розповів йому, вперше бачив те, «Чого не купиш за гроші?» «Ноель?» Банкір стверно кивнув. «Ти вгадав. Я запропонував їй назвати ціну». Вона відмовилася. «Чим ти взяв її, друже мій?» Арман Готьє і сам хотів би це знати. Готьє згадав, яку уперше знайшов для неї п'єсу – Прочитавши сторінок 10, він одразу зрозумів, що шукав саме таку річ. П'єса була спритно написана і показувала драму жінки, яка відправила чоловіка на фронт. У неї в будинку з'являється солдат, який представився товаришем чоловіка, з яким вони нібито разом воювали на російському фронті. Під час дії жінка захокується в солдата, не знаючи про те, що це вбивця, збоченець і що її життя перебуває в небезпеці. У героїні чудова роль, і Готьє відразу погодився ставити п'єсу, якщо жінку зіграє Ноель Паш. Продюсери не хотіли давати головної ролі нікому невідомій актрисі, але погодилися влаштувати прослуховування. Готьє кинувся додому, щоб повідомити Ноель про цю приємну новину. Ноель прийшла до нього, бо прагнула стати зіркою, і тепер Готьє допоможе їй це зробити – він вирішив, що робота над п'єсою ще більше зблизить їх і змусить її по-справжньому полюбити його. Тоді вони одружаться, і він оволодіє нею навіки. Однак, коли Готє повідомив їй про п'єсу, Ноель, ледь глянувши на нього, помітила «Це чудово, Арман, дякую». Вона вимогла це таким тоном, ніби він сказав їй якусь дрібницю або допоміг закорити сигарету. Готьє уважно подивився на неї і переконався, що Онель – якась дивна хвороба, що в певному сенсі вона не здатна до почуттів, що то з якоїсь причини вони згасли, чи їх просто ніколи не було. Він зрозумів, що ніхто ніколи не володітиме нею. І все-таки Готьє ніяк не міг упокоритися із цим. Він бачив перед собою гарну ніжну дівчину, Готову догаджати всім його забаганкам і нічого не просити натомість, оскільки Готьє любив її, він відкинув свої сумніви, і вони почали працювати над п'єсою. Ноель чудово грала на прослуховуванні та беззастережно отримала роль. Готьє так і припускав. Коли через два місяці в Парижі відбулася прем'єра п'єси, Ноель одразу стала найяскравішою театральною зіркою Франції. Критики приготувалися вилаяти п'єсу та гру Ноель. Вони знали, що Готьє дав головну роль своїй коханці, яка не має досвіду гри на сцені, і не хотіли пропускати такої привабливої можливості помститися йому. Проте Ноель підкорила і критиків. У них не вистачало чудових ступенів для вихваляння її майстерності та краси. П'єса мала приголомшливий успіх. Щовечора після вистави у вбиральні Ноель юрмилися відвідувачі. Кого тільки вона не перебачила – торговців взуттям, військових, мільйонерів, продавщинь. З усіма вона була терпляча та ввічлива. Готє дивився на неї і дивувався. Мов принцеса, яка приймає своїх підданих, подумав він. Протягом року Ноель отримала три листи з Марселя. Вона розірвала їх, не розпечатуючи. Зрештою, листи звідти перестали приходити. Навесні Ноель зіграла головну роль у фільмі, режисером якого був Арман Готьє. Коли фільм вийшов на екрани, її слава облетіла всю країну. Готьє добувався терпінню Ноель, коли вона давала інтерв'ю і позувала фотографам. Більшість зірок ненавиділи і те, і інше, і погоджувалися на це або заради реклами та збільшення своїх доходів, або змарнославства. Ноель вже спокушали ні гроші, ні марнославство. Готіє не раз питав її, чому вона відмовляється від відпочинку на Півдні Франції, в дощову погоду залишається в Парижі і виснажує себе позуванням для матен, пті-паріз'єн або ілюстраціон. Ноель завжди уникала відповіді. Йому не варто було шкодувати про це. Якби він раптом дізнався про справжню причину, то був би вражений. Ноель керувалася. Цілком певними мотивами. Все, що вона робила, призначалося Ларі Дугласа. Коли Ноель позувала фотографом, вона уявляла свого колишнього кахана в той момент, коли він відкриває журнал і раптом знаходить там її портрет. Коли вона, коли вона грала якусь сцену у фільмі, то уявляла Ларі, який сидів у кінотеатрі на вечірньому сеансі десь на іншому кінці світу і бачив її на екрані. Її робота служила йому нагадуванням, посланням з минулого, ознакою того, що колись він повернеться до неї. Всі помисли Ноель зводилися до одного – повернути його до себе та знищити. Завдаки Крістіану Бербе Ноель Досіє, поповнювала досьє на Ларі Дугласа. Детектив Куротун перебрався зі своєї хударлявої контори у велике світле і шикарне приміщення на Рюріші поряд з фулі Берджер. Коли Ноель уперше відвідала Барбе у його новій конторі, то була чимало здивована. Барбе посміхнувся і пояснив: вона мені дешево дісталася. Раніше ця контора належала єврею. «Ви сказали, що у вас є нові відомості», – різко нагадала йому Ноель. Самовдоволена посмішка зникла з обличчя Барбе. У нього справді були новини. Перебуваючи під наглядом фашистів, стало важко видобувати інформацію з Англії. Однак у Барбе знайшлися способи її здобуття. Він підкуповував матросів із суден нейтральних країн, щоб вони провозили йому листи з однієї лондонської агенції. Щоправда, Барбе пробував інші методи. Він грав на патріотизмі французького підпілля, гуманності Червоного Хреста та жадібності торгівців чорного ринку, що мають зв'язки в Англії. Він мав особливий підхід для кожного окремого випадку і потік інформації ніколи не припинявся. Барбе взяв зі столу свої записи. «Вашого друга збили над ламаншем», – почав він без натяків. Краєм ока він стежив, як Ноель відреагує на це, сподіваючись, що вона не витримає і скине маску байдужості, а він насолодиться завданим їй болем. Однак жоден м'яс не здрукнувся на обличчя Ноель. Вона глянула на нього і впевнено сказала його врятували. Барбе дивився на неї, зробив ковтальний рух і неохоче підтвердив її слова. Так, врятували. Його підібрав англійський рятувальний катер. Детектив ніяк не міг збагнути, звідки їй це відомо. Все бентежило його в цій жінці. Для Бербе вона була ненависним клієнтом, і його не раз підмивала відмовитися від неї, але він знав, що вчинивши так, зробить помилку. Одного разу він спробував запропонувати їй інтимний зв'язок, натякнувши, що це знизить ціну його послуг. Але отримав таку відсіч, що відчув себе необтесаним мужланом, і ніколи не простить їй свого приниження. Барбе хладнокровно заприсягся, що одного прекрасного дня ця погана сука дорого заплатить йому за образу. Зараз, коли Ноель стояла в його конторі і з неприхованою огидою дивилася на нього, Барбе поспішив повідомити їй те, що йому стало відомо, і швидше позбутися її. Його ескадрилью перевели до Кертона в Лінконширі. Вони літають на харікейнах, і Ноель цікавило інше. «З його заручень, з адміральською дочкою нічого не вийшло, так?» – перебила його вона. Барбе здивово наглянув на неї і пробурмотів. «Так», – вона дізналася про його зв'язки з іншими жінками. Складалося враження, що на Ноель читала вже записи Барбе. Вона, звичайно, не бачила їх, але це не мало значення. Ненависть так сильно пов'язала її з Ларі Дугласом, що з ним не могло статися нічого суттєвого, про що їй не було б відомо. Ноель забрала запас Барбе і пішла. Повернувшись додому, вона неквапом прочитала його, підшила до справи Ларі і сховала досі в таке місце, де ніхто не міг би його знайти. В одну з п'ятниць після вечірньої вистави, коли не Ель знімала з лиця грим, до неї вбиральню постукало і увійшов маріус, старий і хворий воротар, який давно працював у театрі. Перепрошую, маде... мадемозель Паш, якийсь пан попросив мене передати вам це. Но Ель глянула в дзеркало і побачила, що воротар тримає в руках гарну вазу з величезним букетом червоних троянд. Постав її на сіл, Маріусе, попросила вона і почала дивитися, як старий обережно виконує її доручення. Був кінець листопада, вже понад три місяці в Парижі ніхто не бачив троянд. У букеті їй наличувалося близько п'ятдесяти, червоні на довгих стеблах, покриті росою. Но Ель зацікавилася, хто міг би їх надіслати, підійшла до столу і взяла з букета картку. Там було написано: «Чарівній Фрейлені Паш, чи не повечеряєте ви зі мною? генерал Ганс Шайдер. Фаянсова ваза, в якій стояли квіти, мала химерну форму і коштувала дуже дорого. Генерал Шайдер не як попрацював. «Він хоче отримати відповідь, – сказав воротар. – Передай йому, що я ніколи не вечерю. Нехай забере свої квіти та подарує дружині!» Маріус роззявив рота з подиву. Але генерал – «Все!» Маріус кинув, кивнув головою на знак згоди і взяв вазу і поспішив. Но Ель знала, що він кинеться всім розповідати, як вона відмовила німецькому генералу, відшила його. Ноель і раніше чинила так з німецькими офіційними особами, і французи вважали її мали не героїнєю, це її смішило. Насправді, Ноель не мала нічого проти фашистів, вона просто не відчувала до них жодних почуттів. Вони не брали участі у її житті та не входили до її планів. Тому Ноель терпіла їх, чекаючи, коли німці, зрештою, заберуться додому. Вона знала, що якщо з'яжеться з окупантами, то це завдасть їй болю. Принаймні, актриса не мала наміру мати з ними справи зараз. Однак Нуель турбувалася не про сьогоднішній день, а про майбутнє. Вона вважала ідею тисячолітнього правління Третього Рейху огідною. Усі, хто вивчав історію, знають, що рано чи пізно завойовники зазнають поразки. Тим часом вона зовсім не має наміру робити вчинки, здатні викликати ненависть французів, коли німців виженуть із Франції. Ноель байдуже ставилася до важиської окупації, коли заходила розмова на цю тему, а це бувало постійно, просто не брала участі в ній. Готіє захоплював ставленням Ноель до такої гострої проблеми і часто під'юджував її в надії, що вона пояснить йому свою думку. «Невже тебе ані трохи не хвилюю, що німці завоювали Францію?» – чіплявся він до неї. «Кому яка справа? хвилюється мене чи ні?» «Але ж я говорю про інше. Якби всі виявляли таку ж байдужість, ми давно зникли б». «Ми так зникли? Хіба ж ні?» «Якщо ми віримо у свободу і ми маємо волю, то не все втрачено. Ти справді думаєш, що з самого народження у нас все зумовлено долею?» «До певної міри». У нас є тіло, ми народжуємося у конкретному місці і займаємо своє становище у житті. Але це не означає, що ми не здатні змінитися. Ми можемо стати всім, чим захочемо. Я також так вважаю. Саме тому ми й маємо боротися з фашистами, – вона глянула на нього. Бо Бог на нашому боці? Так, – погодився він. Якщо Бог є, – розумно зауважила Ноель, – і він створив їх, то виходить, – Війни на їхньому боці. У жовтні виповнився рік, як у театрі точилася п'єса за участю Ноель. Продюсери вирішили відзначити цю подію та влаштували вечір для зайнятих у п'єсі акторів. Крім них, на торжество прийшли банкіри та великі підприємці. Серед гостей переважали французи, але з'явилося й десяток німців. Деякі з них прийшли у військовій формі. Усі німці, окрім одного, були з францужанками. Без дівчини виявився німецький офіцер старше 40 років, з довгим розумним обличчям, темно-зеленими очима та тренованим спортивним тілом. На обличчі у нього виділявся тонкий шрам, що перетинав щоку і доходив до підборіддя. Ноель помітила, що весь вечір офіцер назводив не з неї очей, хоч жодного разу не підійшов до неї. «Хто ця людина?» – недбало запитала Ноель одного з організаторів вечора. Той глянув на офіцера, що самотня сидів за столом попивав шампанське, і здивовано глянув на неї. «Дивно, що ви ставите це питання. Я думав, що він ваш друг. Це генерал Ганс Шнайдер. Він служить і в генеральному штабі». Ноер згадала про його троянди та додану до них картку. «Чому ви вирішили, що він мій друг?» – запитала вона. Її співрозмовник дещо розхвилювався. «Цілком зрозумілих причин». Справа в тому, що зараз у Франції не можна поставити жодної п'єси і зняти жодного фільму без дозволу німецької влади. Коли їхній цензор намагався заборонити зйомки вашої нової картини, генерал-осописто втрутився та дав дозвіл на її виробництво. У цей момент Арман Готьє став знайомити Ноель з кимось із гостей, і розмова перервалася. Ноель більше не звертала уваги на генерала Шайдера. Наступного вечора у себе в обиральні вона виявила одну троянду в невеликій вазі і маленьку картку з такими словами. «Мабуть, нам варто почати з малого. Чи можна мені з вами зустрітися?» – Ганс Шайдер. Неель розірвала картку і викинула троянду в кошик для сміття. Після цього випадку Неель зауважила, що генерал Шайдер був присутній майже на всіх вечірках, які вона відвідувала з Арманом Готіє. Генерал завжди був десь у тіні і постійно дивився на неї. Вона бачила його так часто, що це не могло бути простим збігом. Ноель зрозуміла, що йому варто було неабияк стежити за її пересуваннями і домагатись запрошень туди, де вона була. Вона запитувала себе, чому він раптом так зацікавився нею. Однак Ноель не надто намагалася з'ясувати причину підвищеної уваги до неї. Іноді вона бавилася тим, що приймала чиєсь запрошення, але в гості не приходила. Наступного дня вона питала у господині, чи був там генерал Шайдер, і завжди отримувала ствердну відповідь. Незважаючи на те, що будь-яке напідкорення німецькій владі каралося смертною карою і вирок негайно виконувався, саботаж у Парижі прийняв небувалі розміри. Крім маки, З'явилися десятки інших груп волелюбних французів, які готові з ризиком для життя боротися з ворогом усіма наявними засобами. Вони вбивали німецьких солдатів, застав їх зненацька, підривали вантажівки, що возили на склади спорядження та боєприпаси, мінували мости та потяги. Преса, що знаходиться під контролем німців, день у день таврувала ганьбою сапотажників, але патріотично налаштовані французи пишалися їхніми подвигами. Газети довго писали про одну людину. За вміння пробратися до будь-якого місця його прозвали «Тараканом», гестапо ніяк не вдавалося зловити його. Ніхто не знав його імені та прізвища. Одні говорили, що це англієць, який живе в Парижі. Інші вважали його агентом керівника, Французьких звільнених сил генерала Деголя треті клялися, що Таракан – один із німців, незадоволених своїм становищем. Ким би він не був, у Парижі на кожному розі стали з'являтися мальовані таргани на стінах будівель, на тротуарах і навіть у службових приміщеннях німецького командування. Гестапо марно намагалася зловити його. Лише одного ніхто не сумнівався – Тарган став народним героєм. Якось у другій половині дощового грудневого дня Ноель вирушила на відкриття виставки молодого художника, з яким вони з Арманом були знайомі. Експозиція розмістилася в одній із галерей на Рю де Фобур сент онорі Зал був переповнений. На виставку прийшло багато знаменитостей, і біля входу зібралася ціла армія фоторепортерів. Ноель повільно переходила від однієї картини до іншої. Аж раптом хтось узяв її за руку. Вона обернулася. І опинилася віч-навіч з мадам Троянд. Здавалося, що в її знайомій і потворній зовнішності нічого не змінилося. І все-таки мадам Деруш виглядала років на 20 старше, ніби якась алхімія часу перетворила її на власну матір. На мадам Рос був широкий чорний плащ, і Нель, моволі, звернула увагу, що на ньому немає обов'язкового насіння жовтої зірки з написом «Юден». Ельза заговорила, але стала... Стара зупинила її, сильно стихнувши руку. Ми можемо зустрітись? ледь чутно спитала мадам Рос. У де маго? Не встигла Ноель відповісти, як стара розчинилася в юрбі. Ноель одразу ж оточили фоторепортери. Усміхаючись, вона стала позувати їм, а сама згадувала Мадам Роса та її племінника Ісраеля Каца. Обидва вони допомогли їй у скрутну хвилину. Ісраель двічі врятував їй життя. Ноель запитувала себе, що потрібно від неї мадам Рос. Швидше за все гроші. Через 20 хвилин Ноель непомітно пішла з виставки та взяла таксі до передмістя Сен-Джермен-Депре. Цілий день хвилювалися зливи, і тепер цей день перейшов у холодний і мокрий сніг. Коли таксі під'їхала до Демаго, Ноель вийшла з машини і відчула страшний холод. Звідки не візьмися, поруч із нею з'явився чоловік у плащі та краслатому капелюсі. Ноель майже одразу впізнала його. Як і його тітанька, він зовні змінився. І не лише зовні. У ньому з'явилася влада та сила, яких не було раніше. З моменту їхньої останньої зустрічі Ісраелька сильно схуд, очі в нього впали. Здавалося, він не спав кілька діб. Ноель помітила, що він не носив жовто-шестикутну зірку. «Не будемо стояти під дощем», – порушив мовчання ізраель. Він узяв Ноель за руку і повів у помешкання. У кафе сиділи п'ячий чоловік, усі французи. Ізраель посадив Ноель за столик у далекому кутку зали. «Хочете щось випити?» – запитав він. «Ні, дякую». Він зняв наскрізь промоклий капелюх, і Ноель почала роздивлятися його обличчя. Вона зрозуміла, що він покликав її сюди зовсім не для того, щоб попросити грошель. Ізраель теж розглядав її. «Ви, як і раніше, прекрасні Ноель», – тихо сказав він. «Я дивився усі ваші фільми та спектаклі. Ви велика акторка. «Чому ж ви жодного разу не прийшли до мене за лаштунки?» Ісраель тохи завагався і з ніякого посміхнувся. «Не хотів бентежити вас». Ноель кинула на нього здивований погляд, але зрозуміла, що він мав на увазі. Для неї євреї було просто словом, яке іноді з'являється в газетах і зовсім не торкається її. А ось як, будучи євреєм, жити в країні, де німці поклялися серти євреїв з лиця землі, якщо ця країна ще й твоя батьківщина. «Я сам вибираю собі друзів. Я сама вибираю собі друзів», – відповіла Ноель. «Мені ніхто не наказує, з ким зустрічатись, а з ким ні». Ісраель мляво посміхнувся. «Не треба витрачати свою сміливість через дрібниці», – порадив він. «Потрібно користуватися нею, щоб допомагати іншим». «Розкажіть мені про себе», – попросила вона. Він знизав плечима. «У мене дуже звичайне життя. Я став хірургом. Навчався у доктора, анджибуста. Чули про такого? Ні. Це великий фахівець із операцій на серці. Він узяв наді мною шефство. Потім німці заборонили мені бути лікарем». Ізраїль трохи підняв свої гарні витончені руки і подивився на них так, наче вони належали комусь іншому. Довелося перекваліфікуватися на Теслера». Вона обвела його довгим поглядом. «І все?» – запитала вона. «Ісраїль забувався». «Звичайно», – відповів він. «А що?» Нуель відкрила всі, відкинула всі підозри щодо нього. «Нічого. Навіщо я вам знадобилася?» Він нахилився ближче і заговорив тихіше. «Хочу попросити вас про одну послугу». «Один із моїх друзів?» Несподівано відчинилися двері, і в бістро увірвалися четверо німецьких солдатів у сіро-зеленій формі на чолі з Єфретором. Єфретор голосно оголосив «Ахтунг! Прошу всіх пред'явити документи!» Ісраель Кат напружився, його обличчя набуло суворого виразу і стало схоже на маску. Неель бачила, як він запустив праву руку до кишені свого плаща. Потім Ізраїль глянув на вузький прохід, що веде на подвір'я через кухню, але один із солдатів уже наблизився до нього і перекрив шлях. Ізраїль квапливо сказав їй тихим голосом «Відійдіть від мене, повертайтесь на двір через парадні двері, негайно». «Новіщо?» – запитала в нього пояснення Найель. У цей час німці перевіряли документи у відвідувачів, які сиділи за столиком біля входу. «Не питайте», – сказав він, – «ідіть». Секунду Ноель вагалася, потім піднялася і попрямувала до дверей. У цей час солдати переходили до іншого столика. Ісраель відкинув свою на... накидку назад, щоб мати свободу маневру, тим самим звернувши на себе увагу двох солдатів. Вони підійшли до Ісраелю. Ваші документи, сама не знаючи чому, Ноель здогадалася, що... що солдати шукають саме його. Вона усмідовлювала, що він, звичайно, спробує втекти, і вони вб'ють його. Він не мав шансів. Вона обернулася і крикнула йому. «Франсуа, ми запізнюємось у театр. Розплатися і підемо!» Солдати здивовано глянули на неї. Ноель рушила назад до столика. Єфретор Шульц повернувся до неї. Це був рожевощок і блондин трохи старше за двадцять років. «Ви разом із цією людиною, Фройлен?» – запитав він. «Ну, звичайно! «Невже ви не знайшли собі гіднішого заняття, ніж чіплятися до чесних французьких громадян?» – зло запитала Ноель. «Перепрошую, моя люба Фрейлен, але я не ваша дорога Фрейлен», – оберилася Ною Ноель. «Я – Ноель Паш, провідна актриса театру Вар'єте, і ця людина грає на сцені разом зі мною». Сьогодні ввечері я вечерюю зі своїм добрим другом генералом Гансом Шайдером і неодмінно розповів йому, як ви поводилися тут сьогодні. Він уже вам покаже. Нуель зауважила, що Ефретор, начебто, впізнав її, але вона не була в цьому певна. Можливо, на нього просто вплинула згадка про генерала Шайдера. Вибачте мені, Фройлена, заїкаючи, сказав він. Звичайно, я впізнав вас. Фретор повернувся до Ісраиля Каца, який спокійно сидів за столиком. Руку він, як і раніше, тримав у кишені. «Але я не знаю цього пана. Якби ви, дикуни, ходили до театру, – зауважила Нейль з незвичайною зневагою, – так би його впізнали. Ми що, заарештовані? Чи можемо йти?» Молодий Фретор бачив, що на нього дивились всі відвідувачі бістро. Потрібно було негайно ухвалювати рішення. «Зрозуміло, Фрейлин». Та Фрейлен та її друг не заарештовані, заявив він. Приношу свої вибачення, якщо завдав вам незручностей. Я, Ізраїлькац, глянув на Ефретера і холодно сказав. На вулиці йде дощ, Ефретере. Чи не могли би хтось із ваших солдатів знайти нам таксі? Звичайно, зараз знайдемо. Ізраїль Кац разом з Ноель сів у таксі, а німецький ефретор залишився стояти під дощем, проведжаючи поглядом машину, що від'їжджала. Коли через три квартали таксі зупинилося біля світлофора, Ізраїль відчинив дворцята, на знак подяки міцно стиснув Ноель руку і, не сказавши жодного слова, зник у вечірній темряві. О сьомій годині вечора, коли Ноель увійшла до себе в театральну вбиральню, її чекали там двоє чоловіків. Один із них виявився німецьким фрейтером, якого вона зустріла у кафе після відвід виставки. Інший був у цивільному, альбінос, зовсім лисий, із запаленими та почервонілими очима. Він чимось нагадував ноельне на сформовану дитину. Це був чоловік старше 30 років з місяцеподібним обличчям та високим жіночим голосом. Однак він мав якусь незрозумілу якість, від якої ставало страшно. Від нього віяло смертю. «Мадемуазель Ноель Паш?» «Так. Я полковник Курт Мюллер із гестапо. Гадаю, що з Ефрейтором Шульцем ви зустрічалися». Ноель з байдужим виглядом увернулася до Ефрейтора. «Ні, мені здається, що ні. У кафе сьогодні, у другій половині дня», – підказав їй Ефрейтор. Ноель звернулася до Мюллера. «Я зустрічаю багато людей», – полковник кимнув. Важко запам'ятати кожного, якщо маєте стільки друзів, Фрейлен. Ноель погодилася з ним. Саме так. Наприклад, друг, з яким ви були у кафе сьогодні після обіду. Він зробив паузу, дивлячись Ноель прямо в очі. Ви заявили Єфрейтору Шульцю, що він виступає з вами сьогодні на сцені, га? Ноель кинула на гестапевця здивований погляд. Єфрейтор, мабуть, не зрозумів мене? Ні, Фрейлен, оборився Єфрейтор, ви мені сказали... Полковник повернувся до нього і глянув на нього крижаним поглядом. Єфретор замовк на півслові. «Можливо, – дружелюбно зауважив Курт Мюллер, – так часто буває, коли людина розмовляє іноземною мовою». «Правильно! – поспішно підтвердила його слова Ноель. Краєм ока вона помітила, що обличчя Єфретора стало багряним від злосі, але він мовчав. «Вибачте, що даремно вас витурбував, – сказав Мюллер». У розслабилася плечою, і вона раптом відчула, в якому сильному напруженні перебувала під час розмови з полковником. «Нічого страшного», – відповіла Ноель. «Можливо, дати вам квитки на сьогоднішній спектакль?» «Я вже бачив цю б'єсу», – відмовився гестапівец, – «а Ефрей Поршульц уже купив квиток. Проте дякую вам». Мюллер попрямував до дверей, але раптом зупинився. «Коли ви...» Назвала Єфрейтера Шульца дикуном, він вирішив сходити на вечірню виставу та подивитися, як ви граєте. Розглядаючи у фойє фотографії акторів, Єфрейтер не знайшов у тому числі й вашого друга з кафе. Ось тоді він і подзвонив мені. У Ноель сильно забилося серце. Так, для довідки, мадемуазель, якщо ваш друг не виступає з вами на сцені, то хто він? Просто друг. Як його ім'я? Пісклявий голос, як і раніше, звучав м'яко, але становище ставало небезпечним. «Яке це має значення?» – запитала Ноель. «Прикмети вашого друга збігаються з описом небезпечного злочинця, якого ми шукаємо. Нам повідомили, що сьогодні в другій половині дня його бачили на околицях Сен-Джермен-Депре. Ноель стояла і дивилася на нього, гарячково намагаючись придумати щось зрозуміле. «Як звуть вашого друга?» – наполягав полковник Мюллер. «Я… я не знаю». «Ага, ви не знайомі з ним?» «Ні». Він пильно глянув на неї, свердливши своїми запаленими очима. Його погляд здавався холодним, як лід. «Але ж ви сиділи з ним за одним столиком. До того ж ви перешкодили солдатам перевірити у нього документи. Чому?» «Мені стало його шкода», – відповіла Ноель. «Він підійшов до мене. Де?» Ноель швидко зорієнтувалася. Хтось, напевно, бачив, як вони разом з Ісраїлем входили до бістро, біля кафе. Він сказав мені, що солдати переслідували його за крадіжку продуктів для дружини та дітей. Злочин здався мені таким незначним, що я... Вона з влаганням подивилася на Мюллера. Я допомогла йому. Мюллер з хвилину вивчав її, а потім кивнув головою. Його обличчя виражала захоплення. «Тепер я розумію, чому ви така велика актриса». Він посміхнувся, але усмішка зникла з його обличчя. Він знову заговорив, і голос його звучав ще м'якше. «Дозвольте дати вам одну пораду, мадемуазель Паш. Ми хочемо ладити з вами, французами. Ми намагаємося зробити з вас наших друзів та союзників. Проте кожен, хто допомагає нашим ворогам, стає ворогом Німеччині». «Ми спіймаємо вашого друга, мадемуазель. Допитаємо його і сім'ю. Я смію вас запевнити, ми розв'яжемо йому язика». «Мені нема чого боятися», – заперечила йому Наель. «Ви помиляєтеся», – вимовив він ледве чутно. «Вам треба боятися мене». Кивком голови полковник Мюллер наказав Єфрейторові йти за ним і попрямував до дверей, але знову зупинився. Якщо ваш друг дасть про себе знати, негайно повідомте мені. В іншому випадку. Він усміхнувся їй, і обидва чоловіки пішли. Знесилена на Ель опустилася на селець. Вона розуміла, що виглядала непереконливо. але її застали зненацька. Вона була впевнена, що падіння обістров вже забута. Тепер вона згадала деякі розповіді про звірства Гастапа, і від жаху в неї похолола спина. А раптом вони справді зловлять Каца і той заговорить, скаже, що вони з Ноель старі друзі, і тоді розкриється брехня про їхню випадкову зустріч. Хоча по суті, все це не так вже й важливо. Якщо тільки Ноель знову спала на думку прізвисько, про яке вона думала в ресторані Тарган. За півгодини Ноель вийшла на сцену. Вона постаралася відмовитися від усього і повністю зосередитись на виконанні ролі. У залі сиділа вдячна публіка, і щоразу, коли Ноель виходила кланятися, їй влаштовували бурхливу овацію. Повертаючись до себе в артистичну вбиральню, вона все ще чула оплески. Ноель відчинила двері. На її стільці сидів генерал Ганс Шайдер. Побачивши Ноель, він підвівся і ввічливо звернувся до неї. «Мені повідомили, що сьогодні ввечері ми вечеряємо разом. Вони повечеряли, в леф пердю на березі Сене та 30 кілометрів від Парижа. Туди їх відвіз у блискучому чорному лімузині шофер генерала. Дощ припинився, і ніч була прохолодною та приємною. Під час вечері генерал жодного разу не згадав про денний інцидент. Спочатку Нейль збиралася відмовитися від поїздки із ним, але потім вирішила, що необхідно з'ясувати, чи багато німці насправді знають, чим це їй загрожує. Коли вони перестали їсти, генерал Шайдер сказав «Сьогодні в другій половині дня мені зателефонували з гестапо і повідомили, що ви заявили Єфрейтору Шульцю про вечерю зі мною, що має бути сьогодні ввечері». Нуер слухала його, не кажучи жодного слова. Генерал продовжував «Я вирішив, що вам буде край неприємно, якщо я відповім «ні» і що мені принесе велике задоволення сказати «так». Він усміхнувся. «Ось ми і зустрілися». «Все це виєденого яйця не варто», – запротестувала Ноель. «Допомогти людині, яка вкрала продукти? Киньте!» – різко обірвав її генерал. Ноель здивовано подивилася на нього. «Не рахуйте всіх німців дурнями, не робіть такої помилки і не ставтеся до гестапо легковажно». «У мене немає з ними нічого спільного, генерале», – пояснила Ноель. Він пограв ніжкою чарки. Полковник Мюллер підозрює вас у наданні допомоги людині, яка їй до зарізу потрібна. Якщо це дійсно так, то на вас чекають великі неприємності. Полковник Мюллер ніколи нічого не забуває і ніколи нічого не пробачає. З іншого боку, закінчив він свою думку, ретельно підмираючи слова, якщо ви більше не побачите свого друга, все це просто забудеться. Бажаєте коньяку? «Так, – відповіла Ноель. – Він замовив два Наполеони. – Ви давно живете з Арманом Готьє?» «Впевнена, що ви знаєте відповідь на своє запитання, – зауважила Ноель. Генерал Шедер посміхнувся. – Так, я справді знаю відповідь. Насправді я хотів запитати вас, чому ви відмовлялися пообідати зі мною раніше? Через Готьє?» Ноель заперечливо похитала головою. «Зрозуміло, – холодно зауважив він. У його голосі було щось дуже сумне, і це здивувало Ноель. «У Парижі багато жінок», – спробувала вона заспокоїти його, – «вам є з кого вибирати». «Ви не знаєте мене», – тихо заперечив генерал, – «інакше ви не стали б так говорити. Він трохи зніяковів. У Берліні в мене залишилися дружина та дитина. Я їх дуже люблю, але вже більше року живу в розлуці з ними і не маю жодного уявлення, коли побачу їх знову». «Хто змушував вас їхати до Парижа?» – безжально запитала Ноель. «Я зовсім не шукаю у вас співчуття, а лише намагаюся пояснити вам, що я за людина. Я не бігаю за кожною спідницею. Просто, коли я побачу вас на сцені, зі мною щось сталося», – продовжував він. «І в мене виникло величезне бажання познайомитися з вами. Мені хотілося б, щоб ми були добрими друзями». Він говорив спокійно і з великою гідністю. «Нічого не можу вам обіцяти», – відповіла йому Ноель. Він кивнув. «Я розумію». Однак він, звісно, не зрозумів. Ноель вже вирішила більше не бачитися з ним. Генерал Шедер тактомно переклав розмову на іншу тему, і вони поговорили про театр та акторську професію. Він здивував її широтою знань у цій галузі, у генерала був сприйнятливий і глибокий розум. Шадер міркував то про одне, то про інше, в усьому знаходячи з Ноель спільні інтереси. Він викладав свої думки дуже майстерно, і вона не сумувала. Генерал щосили намагався вивідати у Ноель її біографію. Сильний, впевнений у собі, у військовій формі оливкового кольору Шадер мав вигляд типового німецького генерала, однак у ньому відчувалася якась м'якість, що видавала зовсім інші риси характеру. Він швидше нагадував інтелігента вченого, а не полководця, і все таки на його обличчі красувався величезний шрам. Звідки у вас такий шрам? запитала Ноель. Шадер провів пальцем по розсіченій частині обличчя. Багато років тому я брав участь у дуелі. По-німецьки ми називаємо це «Вільдфішершіщ». Вони заговорили про нацистський світоглад. «Ми зовсім не чудовиська», – заявив генерал Шайдер. «У нас немає бажання правити світом. Однак ми не збираємося миритися з тим покаранням, яке зазнали поразки у війні понад 20 років тому. Німецький народ нарешті скинув із себе ярмо Версальського договору». У розмові вони торкнулися окупації Парижа німецькими військами. Ваші французькі солдати не винні в тому, що ми увійшли до столиці так легко, сказав генерал Шайдер. Основну відповідальність за це несе Наполеон III. Ви звичайно жартуєте, зауважила Нер. Ні, я говорю серйозно, запевнив її Шайдер. За часів Наполеона Нато Завжди вдало користувався плутаниною завистих парицьких вулиць під час зітнень із солдатами імператора. Парижани зводили барикади та влаштовували засідки. Вирішивши покласти край цьому, Наполон доручив перфекту барону Жоржу Ежену Осману випрямити вулиці і прикрасити Париж широкими бульварами. Ось цими бульварами і війшли в місто наші війська. Боюся, що історія неприхильно сприйме барона Османа. Після вечері, коли вони вже поверталися до Парижа, Шайдер запитав «Ви любите Армана Готьє? Генерал поставив це питання якби між іншим, але Наель відчула, що відповідь для нього багато що означатиме. «Ні», – повільно відповіла вона. Він із задоволенням кивнув. «Я так і думав. Я впевнений, що міг би принести вам щастя». «Так само, як вашій дружині?» Генерал Шедер на хвилину завмер, наче його вдарили, а потім виразно глянув на Ноель. «Я вмію бути справжнім другом», – тихо промовив він. «Сподіватимемося, що ми з вами ніколи не станемо ворогами». Ноель повернулася додому майже о третій годині ранку. Арман Готє чекав на неї і дуже хвилювався. «Де ти, чорт забирай, пропадала?», – свитав він, побачивши її на порозі. «Ходила на побачення». Ноель перевела погляд із нього на кімнату. Там панував цілковитий розвал. Складалося враження, що квартирою промайнував ураган. Усі ящики в столах було висунуто, їх вміст міст викинуто на підлогу. Хтось перерив шафи, перевернув лампу і звалив невеликий столик. Вона помітила, що одна з його ніжок зламана. «Що трапилося?» – запитала Ноель. «Тут побувало гестапо. Боже мій, Ноель, що ти наробила?» «Нічого». «Тоді чому вони це зробили?» Ноель почала ходити по кімнаті, ставлячи на місце меблі і про щось наплюжено думаючи. Гот'є схопив її за плечі і повернув обличчям до себе. «Я хочу знати, в чому річ?» Ноель глибоко зітхнула. «Добре». Вона розповіла йому про зустріч із Ісраелем Кацем, проховавши лише його ім'я і промовивши про подальшу розмову з полковником Мюллером. Я не знаю, чи правда, що мій друг і людина на прізвисько Тарган – одне і те ж саме обличчя, але це не виключено. Вражений готів опустився на селець. «Боже мій! – вигукнув він. – Мені начхати, хто він. Але я не хочу, щоб ти якшалася з ним. Адже через нього ми можемо загинути. Я ненавиджу німців не менше за тебе!» Потім продовжив свою думку. Люба. «Доки тут розпоряджаються німці, ми повинні підкорятися їм. Ні ти, ні я не можемо собі дозволити потрапити до гестапо. Як ти кажеш ім'я та прізвище цього єврея?» «Я їх тобі не називала». Готіє глянув на неї. «Він був своїм коханцем?» «Ні, Армане. «Він для тебе щось означає?» «Ні». «Ну і добре. Готіє відлягло від серця. Думаю, нам нема про що хвилюватися». Вони не можуть звинувачувати тебе в чому серйозному за одну єдиною випадкову зустріч із цією людиною. Якщо ти більше не бачишся з ним, вони просто про все забудуть. Звичайно, забудуть, погодилася Ноель. Вирушаючи наступного вечора до театру, Ноель виявила, що за нею по п'ятах ідуть два гестапівці. Починаючи з того дня, куди б Ноель не вирушала, за нею незмінно був хвіст. Спершу це їй тільки здавалося, просто виникало перечуття, що за нею хтось спостерігає. Тоді Нуель оберталася і помічала в натовпі неприємного типу з німецькою зовнішністю в цивільному, який начебто не звертав на неї уваги. Через деякий час у неї знову закрадалася підозра, що за нею стежать. Тепер же з'являвся інший суб'єкт, схожий на німця, але набагато молодше за першого. Щоразу поруч із нею виявлявся новий шпик. Незважаючи на те, що всі вони носили цивільний одяг, відрізнити їх не мало великої праці. На обличчі у них було написано безмежну зневагу до французів, почуття власної переваги та крайня жорстокість, безпомилкові ознаки приналежності до гестапо. Нуель не стала розповідати про це готія, оскільки вважала, що не варто ще більше турбувати його. Обшук, зроблений гестапівцями в його квартирі, сильно подіяв йому на нерви. Готіє постійно твердив, що за бажання німці можуть поставити хрест на їхній кар'єрі, і Нель визнавала його правоту. Достатньо було почитати газети, щоб переконатися, що німці не знають жалю до ворогів. Кілька разів телефонував генерал Шадер і просив передати про це Нель, але вона не звертала уваги на його домагання. Зрозуміло, актриса не хотіла сваритися з німцями, але й дружити з ними теж не збиралася. Ноель вирішила поводитися з ними, як Швейцарія, дотримуватися нейтралітету. Нехай Ісраїл і всього світу самі піклуються про себе. Щоправда, Ноель таки трохи цікавила, у чому полягала прохання Каца, але вона мала, не мала жодного бажання зв'язуватися із ним. Через два тижні після того, як Ноель бачилася з Ісраелем Кацем, газети помістили на першій шпальті повідомлення про те, що Гестапо вдалося зловити групу саботажників, які діяли під керівництвом Таргану. Ноель прочитала в пресі всі замітки з цього приводу, але в жодній з них не йшлося про затримання самого Таргана. Вона згадала вираз обличчя Каца, коли німці стали оточувати його в бістро, і зрозуміла, що він їм не дасться живим. Звичайно, подумала Ноель, все це може виявитися лише моєю фантазією. Цілком йому вірно, що він просто нешкідливий тесляр, яким, я яким він і представився мені. Так, але якщо це так, то чому їм так всім серйозно цікавиться Гастапо? Чи справді він Тарган? Спіймали його вони, чи ні? Ноель підійшла до вікна своєї квартири, яка виходила на авеню Мартін'ї. На вулиці під ліхтарем стояли двоє шпиків у плащах і чекали. Чого? Ноель раптом стривожилась. Подібна готія нею опанувала занепокоєння. Проте злість, що тут же змінилася? Їй пройшли на згадку слова полковника Мюллера. «Вам треба боятися мене». То справді був виклик. Ноель відчувала, що Ізраїль Кац ще дасть про себе знати. Він дав про себе знати несподіваним чином – через її консьєржа – крихітного чоловічка старше 70 років з слюзячимися очима і зморщеним висохлим обличчям. У нього випали всі нижні зуби, і коли він говорив, його важко було зрозуміти. Ноель викликала ліфт, і консьєрж уже чекав на неї в кабіні. Вони спускалися вниз разом, і до зупинки ліфта він стиг пробормотіти їй. «Торт, замовлений вами на день народження, готовий, і ви можете отримати його в булочно-кондитерській Нарю де пасі!» Ноель дивована подивилася на нього, вважаючи, що неправильно витлумачила його слова, а потім сказала, «Я не замовляла жодних тортів!» «Рю де пасі!» – наполегливо повторив консьєрж. І тут Ноель зрозуміла. Проте, здогадавшись, у чому справа, вона все ж таки не збиралася йти туди поки не помітила двох гестапівців, які чекають її на іншому боці вулиці. За нею стежать, як за злочинницею. Шпийки про щось розмовляли і не бачили Ноель. Розлючена, вона звернулася до консьєржа. «Де тут службовий вихід?» «Будь ласка, сюди, мадмуазель». Ноель пішла за ним, пройшла коридором, спустилася в цокельне приміщення і вибігла на двір. Через три хвилини вона піймала таксі, і вирушила на зустріч зі Страелем Кацем. Булочна-кондитерська являла собою звичайну лавку, розташовану в схудлому районі, де жили представники середнього класу. Ноель відчинила двері і увійшла. З неї привіталася низкоросла жінка в бездаганно чистому білому фартуху. «Слухаю вас, мадемуазель!» Ноель вагалася. Ще не пізно піти, відступитися і не влазити в сумнівну та небезпечну справу, яка по суті її не стосується. Жінка чекала. «У вас? У вас має бути для мене торт, випечений до дня народження», – заявила Ноель, відчуваючи себе не у своїй тарілці. Їй здавалося дурним, що для такого серйозного випадку використовуються якісь дитячі хитрощі. Жінка розуміючи кивнула. «Торт готовий. Ви можете взяти його, – мадемуазель Паш». Повісивши на двері табличку з написом «Зачинено» і замкнувши замок, вона звернулася до Ноель. «Ходімо зі мною!» Він лежав на ліжку в маленькій задній булочній кімнаті. Обличчя покрилося потом від болю і нагадувала посмертну маску. Простирадло, в яке його загорнули, просачилося кров'ю, і на ліве коліно було накладено товстий жгут. «Ісраель!» Він повернувся обличчям до дверей і простирадло впала на підлогу. Нейль побачила, що його коліно перетворилося на потапаюче в крові місиво з м'яса та роздроблених кісток. Що трапилося? Ісраїлькац спробував усміхнутися, але з цього нічого не вийшло. Він заговорив хрипким голосом, у якому від болю відчувалася крайня напруга. Вони наступили на Таргана, але ж нас не так легко розчавити. Виходить, вона мала рацію. Я читала про це, сказала Ноель. Ти витримаєш? Ісраель зробив глибокий болісний вдих і ствердо кивнув. Він ледве говорив, задихаючись, мене шукає Гестапа. Вони перевернули в городном весь Париж. Єдиний шанс на порятунок це зникнути з міста. Якщо мені вдасться дістатися гавра, друзі морем переправлять мене за кордон. Чи зможе хтось із своїх друзів вивезти тебе з Парижа на машині? запитала Ноель. «Можна сховатися в кузові вантажівки!» Ізраїль слабо похитав головою. «Скрізь застави, і миша не проскочить!» «І навіть таракан!» – подумала Ноель. «Ти можеш їхати з такою ногою?» – запитала Ноель, щоб виграти час. Вона намагалася ухвалити рішення. Він стиснув губи образів, і зобразив подобу посмішки. «Я й не збираюся мандрувати із нею», – відповів Ізраїль. Ноель Кинула на нього здивований погляд. В цей час відчинилися двері. І в кімнату зайшов величезний, широкоплечі бородатий чоловік. У руці він тримав сокиру. Підійшовши до ліжка, чоловік відкинув простирадло. Ноель відчула, як у неї побіліло обличчя. Вона згадала генерала Шайдера і лисого альбіноса з гестапо. І тут же уявила собі, що на неї чекає, якщо вона потрапить йому лапи. «Я допоможу тобі», – сказала Ноель.